Kniha 5:23. Vyročana odpověděl: Můj synu, existuje ohromná říše, dostatečně velká na to, aby obsáhla tři světy. Nejsou tam jezera, oceány, hory, lesy ani řeky, není tam půda, obloha, vítr ani měsíc, nejsou tam bozy, polobozy ani démoni. Není tam rostlinstvo ani nebe, není tam vysoko ani nízko, nejsou tam žádná slova, nejsem tam já ani Bůh, Vyšnu. Jediné, co tam je, je nejvyšší světlo. Je všemohoucí, všudy přítomné a je vším. Spočívá v klidu, jakoby nečinné. Napoput nejvyššího světla, co by krále, dělá všechno jeho ministr. Co není, to vyvolá a co je, to mění. Ministr není schopen něco zakoušet, ani nic neví. Ačkoliv je nevědomý a neschopný vnímání, udělá pro svého pána cokoliv. Král zůstává sám, ustálený v klidu a míru. Bali se zeptal, otče, co je tou říší, osvobozenou od nemocí těla a duše? Kdo je onen ministr a kdo je onen král? Je to zvláštní, neobvyklý příběh. Prosím, vysvětli mi to vše do podrobností. Vyročana odvětil. Ministra nemohou ohrozit bozy, polobozy ani síla mnohonásobně větší, než mají všichni dohromady. Ministr není král bohu Indra, bůh smrti Jama, ani bůh bohatství Kubéra. Není to bůh ani démon, nad kterým by šlo snadno zvítězit. Třeba, že se říká, že bůh Višnu pobyl démony, ve skutečnosti je zahubil tento ministr. I bozy jako Višnu byli ministrem přemoženi a donuceni se v tomto světě zrodit. Moc a síla boha lásky pochází od tohoto ministra. Zlost bere svoji sílu též od něj. A v důsledku jeho přání je zde neustálý střed mezi dobrem a zlem. Ministra může porazit jen jeho král, nikdo jiný. Když se během času v králově nitru zrodí takové přání, je ministr snadno poražen. Ministr je ve třech světech nejmocnější a tři světy nejsou nic jiného než jeho výtvor. jsi schopen ministra přemoci, Jsi skutečný hrdina. Tak jako vykvete lotos při východu slunce, tak dojde k projevení tří světů, jakmile se objeví ministr. Když ministr odpočívá, tři světy pozastaví svoji činnost. Pokud ho smyslí jednobodově zaměřenou a osvobozenou od iluze a nevědomosti, si schopen porazit, pak si skutečný hrdina. Podmaníš-li si ministra, pak si spodmanil všechny světy i se vším, co je v nich. Nezvítězíš-li nad ministrem, nezvítězil si nad ničím. Třeba, že si můžeš myslet, že si ve světě to, či ono ovládl. Můj synu, získání dokonalosti a věčného blaha použijí všechny prostředky. Ať jsou překážky a těžkosti jakkoliv velké, Všechnu svoji sílu použij k dosažení vítězství nad ministrem.